Спочатку він лежав нерухомо. Нічого в ньому не залишилося живого, крім очей. Тепер, як бачите, відійшов. Хоч ноги, розумієте, ще не слухаються. Та я підніму його. Тільки б серце витримало. Не дозволяйте йому багато працювати. Стара глибоко і глухо зітхнула. Її зітхання нагадувало Стогін. Яка там праця? Більше розумієте уява. Для нього це. Вона запнулася і раптом зраділа, Знайшовши потрібне визначення, Ністоку минуле. Некрасиву ні жінку Прикрашала добра, Якась наче зажурена усмішка. Цим вона теж скидалася На Андріїву маму. І, мабуть, на всіх добрих І змучених матерів. Ні, він працює обмаль, Ще раз запевнила. Є, розумієте, інша причина. До кімнати заглянула Валя Щербань. Ващенко схопився йому погано? Ні, навпаки. Він хоче познайомитися з вами. «Ідіть», – додала стара. Вадим Антонович, розумієте, любить товариство. Андрій Степанович здогадався нарешті, чому стара називає сина так офіційно. До Богданова, який через хворобу вийшов на пенсію, майже щодня приходять працівники заводу, як ходили колись у кабінет головного конструктора. І мати тепер не тільки господиня дому, а й певною мірою секретарка знедоленого сина. Вадим Антонович почував себе значно краще. На щоках навіть з'явився рум'янець. Пронизливі очі привітно всміхалися. Лише випуклий сократівський лоб залишався білим, наче виліплений з гіпсу. «Здрастуйте, – привітався Ващенко. – Здрастуйте, лікарю, – відповів Богданов і простяг йому худу в ялу від вимушеного неробства руку. – Пробачте, що завдаю вам клопоту. Та ще й серед ночі. «Нічого, це моя служба». Лікар вийняв стетоскоп і допоміг хворому сісти. Вистукування та вислуховування не виявили нічого загрозливого як з боку серця, так і з боку легенів. Недавній приступ стався, можливо, внаслідок психологічних подразнень. «Є, розумієте, інша причина», – згадалися слова старої. «Мабуть, щось особисте, домашнє». «Де мати школярки Кіри?» Чому дівчинка спить у вітальні? Чому нема в неї свого постійного кутка? Є, певні, десятки інших питань, які можна розв'язати, коли б він детальніше знав обставини в сім'ї Богданових. На одному із телажів, прихилена до позолочених книжкових спинок, тулиться фотографія жінки. Відверте лагідне обличчя, керпатий ніс, неспокійні очі. На потилиці того зав'язаний жмут білявого волосся. Портрет топовито чорною стрічкою. «Це ваша дружина?» «Колишня», – відповів Вадим Антонович. У його голосі бринів не тільки сума і щось інше – образа чи любов. Як його розуміти? Адже про померлих так не говорять. Мертвих дружин не називають колишніми. Проте розпитувати далі неделікатно. Якби Богданов був постійним пацієнтом Ващенка, тоді інша річ, а так... «У мене була Надія», – несподівано признався паралізований. «Видно, його дуже гнітило. Так, Надія! Я нею жив!» Андрій Степанович запитливо глянув на господиню та втрутилась у розмову. «Її звуть Надією. Надія Семенівна, Кірина мати. А тепер моя Надія згасла». Стара плутано пояснювала, «Кірочка ночує в нас не завжди. Деколи тут, з батьком та зі мною». А де коли там з нею. Ми вибралися від неї, остаточно. Знову якийсь ребус. Кірочка спить? Запитав хворий. Хто його знає? Стнула плечима стара. Може спить, а може прикидається? Не спить, втрутилася Валя. Я розмовляла з нею. Бідна дитина. Стогоном зітхнула бабуся. Надя невинна. Став на оборону дружини хворий. Хоч у його словах і відчувався затаєний біль, він ще раз повторив, невинна, вона одумається, побачиш. Зрештою, в її роки, а в твої? Навіщо ж двом мучатись? А третя? Одна з безлічі родинних драм. Вони є і в тих родинах, де всі фізично здорові. Та якраз у таких випадках, як цей, вони найбільш небажані. Тут необхідна беззастережна самопожертва. Про неї легко говорити. «Здійснити її – значно важче. Краще б я помер. Не гніви Бога! Так-так, для всіх було б краще. Ти б не мучилась, Кіра звикла б. Все одно це станеться, а Надя мала б свободу». Він влучив в Андрія гострим зором жвавих карих очей і сказав, «Як бачите лікарю, медицина не завжди приносить користь». Ващенко гірко всміхнувся. Ми, лікарі, давно звикли до того, що медицину лають усі і, мабуть, лаятимуть завжди, навіть тоді, коли вона таки навчиться творити чудеса. Коли вони вийшли на вулицю, дуже далеко від серця, десь аж за Дніпром, займався світанок. Андрій Степанович не небеззаздрощив глянув на темні вікна. За ними відпочивають трудівники. Ніч, безмежна, неосяжна, час відпочинку... Снів, запліднень, смертей. Думав про те, що завжди бачить місто в одному невеселому ракурсі.